Так це добре розуміє шмир, і річ, очевидно, в іншому. Артем щось таїть і не висловлює разом свої думки. Ти поясни мені, як це воно? От ми провадили жорстоку боротьбу. От, приміром, ми остаточно знищили створені на ґрунті приватної власності стосунки в суспільстві. У цей час Гайдученка покликали до хати, і він перервав свою мову. Увечері договоримо. Чмир провів очима Артема, і коли той зайшов у сіни. Взявся до свого діла Невдовзі з хати вийшов Карлюга І мочки попрямував до чмиря Що не підвів голови на мовчазне привітання І так, ніби нікого коло нього не було Порався коло поламаного колеса «Все комунське барахло, ладнаєте?» Спитав Карлюга ніби серйозно Але глузуючи в глибині своїх чорних очей «Колесо! Розумієте? Колесо!» Підвівши голову, відказав чмир І в голосі його почулася загроза Він плюнув собі під ноги і знову заходився поратися коло колеса. «Та ви не сердьтесь. Я зовсім не хотів вас ображати!» «Я не серджусь, а тільки немає нам про що розмовляти!» Карлюга мовчки знизав плечима. «А може я хочу в комуну? То ви такі пишні, що й розмовляти з бідним лошкарем не хочете!» «Ви в комуну хочете?» – перепитав трохи спантеличений Андрій. «Та в комуну ж, кажу!» – дивлячись просто в вічі чмиреві, відповів Тома. Майстер не знав, що йому казати. У глибині його душі ворушилися підозріння в нещирості слів Карлюги. І він уникливо відказав. «Що ж, подавайте заяву, а загальні збори розглянуть, чи приймати вас, а чи ні». «Та що ж заяву подавати, коли ви ось проти того, щоб мене прийняти?» – трохи ображено сказав Карлюга. «До мене вам діла немає. Як усі, так і я. Я сам не приймаю». «Ну, а коли б подав заяву, мене б прийняли? Як ви гадаєте?» Це було несподівано для Чмиря, і він ухвалив усіма способами ухилитися від прямої відповіді, що могла зобов'язати його перед цим нахабним ложкарем. Він шкодував, що тут немає Гайдученка, який би, напевно, знайшов, що відповісти цій людині. «Нічого я не можу гадати, бо не знаю, як інші подивляться на це», сказав Андрій, незадоволений настирливістю карлюги. От, якщо хочете, поговорю з усіма, тоді скажу Гаразд, поговоріть, а ввечері заходьте до мене, однаково чи приймуть мене, чи ні Карлюха хитнув на прощання головою і пішов собі за двір Чмир підозріло подивився йому вслід і сам попростував до флігеля Він хоче в комуну, сказав Чмир Артемові Хто він? здивовано спитав Гайдученко і подивився навколо Той, Ложкар Гайдученко мовчав. У нього складалося переконання, що Корлього поглузував із робітника, і це обурило Артема. «Пошли його!» Гайдученко, не кінчивши, додав. «Треба подумати». «Признатися, я й сам не дуже довіряю ложкареві, але він, здається, серйозно хоче». Певно відчув ніяковість. Освідчена людина, для якої ясна перевага спільного господарювання, а живе окремо але по цій думці знову хвиля сумнівів накотилася на Артема. Не може бути, щоб він щиро прийшов до такого переконання. Згадавши, як Корлюга плюнув, скінчивши балачку з ним, Гайдоченко вирішив поговорити з цим характерником начисто, раніше, ніж давати відповідь. А наколи виявиться, що той щиро бажає працювати, то дати згоду і провести через загальні збори. А може він має які ворожі наміри проти комуни і хоче влізти в довіру, щоб потім наробити шкоди? А може він агент якої-небудь ворожої політичної організації? Що тоді? Але спочатку поговорити, не даючи остаточної відповіді, а тоді вже робити висновки. Розділ десятий. Двоєю пітьмі. Осінь поминула свою суху пору і трусить дрібними дощами над лісом. Дні, як у молоці, а ночі густою чорною патикою важніють над землею. Коні й корови в заперті, і комунари спокійно лягають спати, як тільки темрява загусне на дворі. З освітленням кепсько, і витрачати його без діла не можна. Тому коли не сплять комунари, то по лежать, розмовляючи. Та розмови недовго тривають. Зважнілу голову хилить до ліжка, і скоро весь нижній поверх флігеля спить непробудним сном. Навіть вартовий, що його з постанови загальних зборів призначають на чергу, і той спить, приткнувшись десь у кутку. Хто під таку годину піде красти? У вікні мезоніни, як завжди, світиться, і світло пробивається через драну завіску чи ковдру, що нею завішане вікно. Але сьогодні не чути там нічого, і ніхто не ходить по кімнаті. Немов там запалили світло, а самі поснули і забули погасити лампу. Та й як не заснути в такий вечір під шум дощу, що дріботить по дахові так однотонно присинаюче? Час от часу по вітер з чорного чатовиння лісу і дощ хлюпне, немов мокрою вовною, по стінах та по шипках, і скоро знову все увіходить в одноманітну колію дрімливого шарудіння. Та коли б хто раптом освітив дах флігля, то побачив би, що з голубника висунулася кудлата голова і насторожено застигла. За головою показалися плечі, і згодом людина перекинула ногу на дах і поплазувала до освітленого вікна в мезоніні. Людина доповзла до самісінького вікна і прислухалася. Вдивляючись у темне провалля дворища, але нічого не почувши звідтіль і вже, напевне, не побачивши, людина підвелася і затулила собою пасмо світла, що пробивалося через діру в завісці. Там не видно було нічого цікавого крайчик столу з якоюсь склянкою, стілець, закладений паперами, та вхідні двері. Людина відхилилася од вікна, а, полежавши з хвилину, чимось ударила по шибці, стукнуло, наче зірваною гілкою. І в цей час крайчик завіс і відхилився, і в запітнілому вікні показалася людська голова. Переконавшись, що однаково нічого не побачиш, людина в кімнаті спустила завіску, постояла якийсь час, прислухаючись, і пішла собі геть, промайнувши на занавістя тінню. Людина на даху поплазувала назад, діставшись до голубника, зупинилася і впевнено перенесла ногу через лутку. У темряві горища дріботіння дощу зливалося в одноманітне гудіння і людина на мить зупинилася і прислухалася. Переконавшись, що однаково нічого не почуєш, вона, тихо ступаючи, попростувала до виходу. Раптом вона відчула близько себе людське дихання і вмить стикнулася у пітьмі з другою людиною. Люди, як наелектризовані, віджахнулися одне від одного і причаїлися в темряві. Невідомо, скільки часу тяглося так. Дощ, як і раніше, шелестів об залізний дах, і шуми лісового чатовиння – зливалися в симфонію тисячі малесеньких скрипок, що вітер був їм за диригента. Люди в темряві горища притишували дихання, щоб не виявити свого місця, і кляли серця свої, що вистукували глухими молотками. Нечутно пересуваючи ноги по глиняній підлозі горища, обидві людини почали наближатись до виходу, кожна, зокрема, радіючи, що саме їй пощастить раніше вислизнути з горища і таким чином не попастись у пастку» якщо супротивник попередить її і наробить гвалту, а то, чого доброго, і замкне горище. Двері вже близько. З незримою від тулини їх потягло вогким протягом. Та треба ще трохи просунутися у пітьмі, щоб раптом вискочити на сходи і уникнути пастки, що її готує ворог. Ще крок? Ні, ще пів кроку, і людина кидається, і одна і друга до виходу. Два тіла б'ються в темряві одне одне, і котяться на глиняну підлогу горища. Невже ворог таємничий, невідомий і незримий проскочив на сходи? Невже він здійме гвалт, і люди, з'явившись сюди, піймають його, як нічного злодія? Який жах! Який неймовірний жах! Але ні, на сходах не чутно кроків і ніякого галасу, що мусив бути, коли б ворог прослизнув з горища. Значить, він тут? Може, навіть поруч виймає ножа, щоб полоснути його в темряві? А який жаль, що в руках немає зброї. Знову двоє людських тіл підводяться, причаївши дихання, і плазують до виходу. Двом у пітьмі, певно, неодночасно спадає на думку плазувати до виходу, бо один уже намацав сходи, і радість визволення нищить усяку обачність. Людина схоплюється на ноги і кидається туди, від киля ввіє приємний вогкий холодок протягу. При першому стукові ноги на сходах, і друга людина швидко підводиться і кидається на визвольний протяг у темряві. Ноги першої людини стукотять уже внизу і раптом змовкають, але ні галасу, ні поклику пробі. Друга людина швидко сходить униз, вискакує на подвір'я. Навколо тиша і сонний шелест дощу. Серце як не вирветься з грудей. Людина вслухається в шум і вдивляється в пітьму, але нічого не говорить за тривогу. Що ж це таке є? Чи може то привиділося, чи може яка тварина натрапила у пітьмі? Але людська рука – Така страшна в темряві горища, як дотик мерця, відчувається ще досі. Та й яка могла бути тут така тварина? Людина охоплює містичний жах, і вона виходить з укриття. Звуки її обережних кроків тихнуть у темряві. Розділ одинадцятий. Чого хочуть велетні? Насувалася зима із своїм глухим нічев'ям. Уже й тепер комонари не мали чого робити, і тільки бесіди, що їх провадив агроном Тачмир, Розгонали нудьгу довгих вечорів, коли ліс смикався чорним кільцем навколо садиби, а небо гнітило важкими олив'яними хмарами з гори. Надто самотньо відчували себе комунари, коли Гайдаченко виїздив на свій район у службових справах і затримувався інколи на три, а то й на чотири дні. Навіть Шмир почував себе сиротою і менше розмовляв, шпортуючись над ремонтом. Тільки Віра Павлівна почувалась, як завжди – Звикши за своє подружнє життя до частих від'їздів Артема. Та сьогодні й вона стурбовано поглядала на лісову дорогу і кілька разів у голос висловила свої побоювання за чоловіка. Чи не сталося чого з Артемом дорогою? А може осіння повідь захопила десь, і він не може вибратись? А може справи затримали? Навіть поділитися своїм непокоєм Вірі Павлівні низьким, бо Марта цілими днями десь бродить і повертається додому похмура й мовчазна. А матір довелося вирядити до рідного села, бо занудилася стара в незвичних обставинах і потягло її на старі місця. А кому ж більше повідати свої інтимні переживання? Нечмиреві ж, хоч і ласкавий до неї, та якось сторониться жінки товариша, немов боїться чимось ненароком образити. Та й чоловік якось одійшов одвіри Павлівни, і їй часом здається, що вона тут чужа й не потрібна. Під вечір п'ятого дня Артем Петрович прийшов додому стомлений і обляпаний багном болотистих доріг. «Чого це ти пішки?» – здивувалася Віра Павлівна, бо, звичайно, Артем приїздив під водою Волревкому. «Потім розповім», – сказав Артем Петрович і почав переодягатись. Марта мовчки допомогла йому умитись, а потім забрала мокру брудну одежу і почала розвішувати на печі. «Мені давали під воду, та я відмовився». Оце з самого обіду тюпою пішки. Думав, уже й не дійду. На силу добрів. А чого ж пішки? – не заспокоювалась дружина. Та як тобі сказати? У волості отримали відомості, що в нашому районі з'явилася велика ватага. Добре озброєна. Якогось отамана хвороста. А що воно за хворост? Чорт його знає. Отож, бачиш, твій благовірний боявся попастись тому отаманові в руки на волосній підводі. Артем їв картоплю і розповідав далі. Ватага перекинулася в наші місця з Волині і має, здається, завдання виразно політичного характеру. Нищить радянських робітників, спускає під укоси поїзди з хлібом, у волості побоюється, якби хворост не наскочив на них. Уночі ховаються, а вдень дуже обережно з'являються виконувати свої обов'язки. Навіть доповідь довелося читати в хаті одного селянина, а не в волосному приміщенні. Марта дивилася широко відкритими очима на Артема, а Віра Павлівна засмучено мовчала. «Ви тільки про це нікому ні слова!» – звернувся він до Марти й дружини. «А то зніметься така паніка, що не скоро вгамуєш!» Марта замислено дивилась у вікно, а Віра Павлівна по довгій паузі іронічно запитала. «Цікаво, хворост цей! Якому велетневі сином доводиться?» Артем зашарівся, але нічого не відповів. Йому було ніяково, що дружина згадує давні їхні суперечки, хоч і обіцяла нараз уже кинути свої докори. «Невже вона не відчуває, що ці дрібні докори вульгарні, як перекопка?» – подумав він гірко і нижче нахилився над мискою з остогидлою картоплею. Артем їв її, ту картоплю, і не помічав неприємного їдкуватого присмаку. Їв машинально, і перед його очима поставали одна по одній картини його родинного життя. Спочатку Віра не тільки нетерпляче вислухувала проекти чоловікові, а захоплювалася ними, як і кожна дівчина захоплюється словами свого коханця і вважає їх за найкращі з усього того, що вона будь-коли чула у своєму житті. Та роки війни і революції розхитали нервову систему. Віра Павлівна, не бачачи наслідків блискучих проєктів свого чоловіка, почала кепкувати з нього. В неї накипала у серці злість обдуреної людини, що повірила у велич нікчемного мрійника. «Ти, – сказала вона йому одного разу, – нездатний забезпечити сім'ю хлібом. Ти не здара, що пишається талантами, яких у нього немає, і твоя солоденька фразеологія мені противна». Ці слова боляче вразили тоді Артема. Він довго мовчав, бо боявся, що викличе тільки нервове зворушення у віри, але нарешті почав доводити. «Віро, ти образила мене своїм недовір'ям. Я не мрійник, а людина із сталими поглядами і на себе, і на оточення». Коли ти вважаєш мою систему мислення за фальшиву фразеологію, а мою роботу – за безпідставні претензії і бездари, то так і сказала б давно. Тоді нам нема чого жити вкупі». Він бачив, що Віра ледве стримує ридання, але казав далі. Він стисло виклав свої погляди, що розвивав довгими вечорами. Вона ж розуміє, що він, Артем, не може не почувати себе дитиною могутнього, але сліпого велетня. Коли він не буде цього почувати – то зробиться плескуватим міщанином, якому однаково що робити у світі. Він – дитина велетня, без великої маси, що тяжко працює тисячоліття. І він – Артем, зряча дитина велетня, що їй дано очі бачити, і вона мусить бачити за всі тисячі незрячих очей. Він має уші і мусить слухати для всіх глухих звуки світу. Він мусить шукати шлях до світла сліпому велетневі, що знесилений скотинячою працею, потопілий і байдужий, забув про сонце. Він, Артем Гайдученко, мусить повернути на візір, зірвати полуду з очей і тягар з грудей, щоб міг він вільно вдихати запахи життя і бачити барви, створені ним, і слухати музику, заглушену рабським трудом. Він – неморальний дегенерат, що забуває свої зобов'язання. Ні, він не відмовиться від обов'язків, він мусить. Навіть ціною життя – він мусить домагатись визволення велетня від віковічної сліпоти і важких пут. Він не посміє во ім'я свого особистого дрібненького щастя ухилитись від моральних зобов'язань. Віра тоді коротко сказала, «Ти, Артема, забудь мої дурні слова, я більше їх не скажу». Та минув рік, і вона забула свою обіцянку. Вона знову кидає йому глузливий докір тільки за те, що він не зумів, як доброчинний міщанин, обставити її родинне кубелечко. Артем Петрович, доївши картоплю, поклав виделку на стіл. Він мовчки підвівся і, ні на кого не дивлячись, пішов до себе нагору. Віра Павлівна, як раніше, сиділа проти столу, схиливши голову, і не поворухнулася, коли Марта грюкнула стільцем, підійшовши до столу. «Віро, як тобі не сором? Ти ображаєш Артема, що ладен усього себе віддати праці. Сором!» Голос Марти звучав столевою, туго натягнутою струною. У ньому дзвоніла певність переконаної людини і суворість аскета. Віра Павлівна підвела голову, і губи її ледве вимовили. «Не докоряй хоч ти». Потім вона підійшла до Марти і, схилившись їй на плече, заплакала. Марта, як дитину, пригорнула свою подругу, а коли та заспокоїлася, запитала. «Ну чого ти нервуєш?» «Ах, Марто, Марто!» «Ти нічого не розумієш або вдаєш, що не розумієш?» «Ти ж чула, що сказав Артем?» «Нам загрожує небезпека. Ми можемо померти. І я б померла, коли б...» Віра Павлівна витерла сльози і рішучість забриніла в її словах. Вона немов зважилася сказати те, чого не казала довгий час, і тепер намагалася сказати так, щоб ця дівчина зрозуміла її, а не поклала на карби гістерії. «Я б з радістю померла!» коли б знала, що є за що – помирати. Марта відсохнулася від подруги і дивилася на неї пильно, звіряючи, чи вона бува часом не помилилася, або чи не жартує з нею. «Я тебе, Віро, не розумію. Я гадала, що в тебе немає сумнівів у справі Артема. Я думала, що ти свято переконана, як і він. Я була переконана. Так що ж тепер? Тепер у мене порожнеча». Марта наблизилася до Віри Павлівни і взяла її за плечі, глибоко зазирнувши у вічі. Їй немов хотілося побачити все, що сховано в найтаємніших глибинах душі цієї жінки, як інколи хочеться побачити воду у глибокому колодязі. «Ти його не любиш?» Віра Павлівна нічого не відповіла. Вона схилилася на плече подруги і знову заплакала. Марта пестливо гладила Віру Павлівну по голові і думала про химерні забаганки жіночого серця, Заблукало його в життєвих хащах. Розділ 12. Прогулянка Марти Корлюга не подавав про себе знаку. Можна було подумати, що він або виїхав, або лежав тяжко хворий. Та на це мало хто зважав. Не так, то вже й часто з'являвся на людські очі той чудний ложкар. А до того ж з кімнати його лунає стук молотка. Значить, працює. Ніколи людині. Той не виходить. Тільки Чмир і Гайдученко інакше розуміли втечу корлюги з людських очей. Заявив про своє бажання вступити до комуни і тепер ховається, роздумавши, а сказати ніякого. А може він просто покепкував і уникає зустрічей? Остання гадка була найправдоподібніша. Чмир сказав якось, що треба поспитати ложкаря, що він думає.